В селі Верхня Хортиця росте дуб, під яким відпочивали Богдан Хмельницький, Тарас Шевченко, Ілля Репін, Микола Лисенко. Цьому дубові 800 років. У народовір'ї дуб вважався деревом перуна. Нині його шанують за міцність, красу, довговічність. «Міцний, як дуб», – кажуть про сильного чоловіка. Дубові приносили в жертву вепра. А тепер можна почути приказку «Дуб – дерево хороше, та плоди його свиням годяться». Свинина лишилася жертовною їжею на різдво, проте самій тварині дісталося негативне забарвлення, її почали вважати нечистою, диявольською. Під впливом церковної літератури Часом змінювалося ставлення до багатьох рослин, тварин і явищ ставало суперечливим, а іноді й незрозумілим. Верба одвічно шанувалася в Україні, залишалася в обряді вербної неділі. Ранніми християнами вважалася нечистою, бо з неї, за святим письмом, були зроблені цвяхи для Христа, на якому розіп'яли Ісуса. Проте в народному уявленні верба – символ не тільки космічного океану, але й надзвичайної життєздатності. Вона росте без особливих на те умов. Гілка без коріння приживається в будь-якому ґрунті. В народі кажуть, верба – що лугова трава. Її викосиш, а вона знову виросте. Вербовою гілкою відшукували воду, Перш ніж викопати криницю. Про це й приказки Де верба, там вода. Дарма верба, що груш нема, аби зеленіла. Цвітіння верби постійне свято. Адже і природа святкує початок весни, і людина радіє першим котикам, і бджола бере перший мед. Завдяки надзвичайній гнучкості вербове гілля здавна використовувалися для плетіння різних побутових виробів, у тому числі й меблів. Верба також вважається чудовим лікарським засобом. Відварами вербового гілля знахарі лікували князівським дружинникам рани. Шанували її і запорізькі козаки за цю властивість склеювати рани. Через біблійні перекази виробилися негативне ставлення «до сики», на який нібито повісився Іуда. Крім того, осика не вклонилася Ісусу. Християни назвали це дерево нечистим, проклятим. На думку біологів, осика в місцях проживання Ісуса та Іуди не росла і нині там не поширена. Цікаво, що осика йшла на гонт, тобто покрівельний матеріал не тільки для будинків, але й для церкви. Осиковим кілком боронилися від злих духів, які виходили з могил і шкодили людям. Тоді в могилу забивали кілок. Осикою лікували пропасницю. Відкривали подол сорочки хворого, прив'язували до осики і просили її забрати хворобу, бо осиці в самий раз трястися. Вишня одне з найстаріших дерев в Україні. Її знають з дуже давніх часів, спочатку як дику рослину з цілющими ягодами, пізніше культивують і виводять цінні сорти. Біологи припускають, що вишня поширилася в Україні з Малої Азії, проте назву цього дерева, яка в багатьох мовах, в тюркських, має слов'янський корінь, досі не можуть пояснити. Мовознавці пропонують пояснення індоєвропейського походження. Омела та інші дерева, що виділяють клей. Формулювання насамперед не точно вже тому, що омела не є деревом. Мабуть, пояснення цієї назви простіше, якщо звернутися до обрядової звичавості українців. Вишня використовувалася в новорічній обрядовості задовго, до привнесеного Петром I звичаю ставити ялинку. Її викопували восени і ставили в діжку з землею у хаті, де вона стояла до Нового року. За тим, як росла вишня, передбачали свою долю. Якщо до Нового року вона зацвіла –